22-га гвардійська танкова бригада прорвала оборонні рубежі гітлерівців і ринулась на Київ, змітаючи все на своєму шляху. Попереду йшов танковий взвод розвідки гвардії-старшини Шолуденка. З ревом і брязкотом мчали танки на Київ. Солдати Шолуденка мали завдання першими увірватися в місто і підняти червоний прапор перемоги над Києвом на високому будинку обкому партії, що мовопечена скеля, стояв непорушно над Дніпром. Був день 5 листопада, переддень визволення Києва. Останній день в житті танкіста Шолоденка. Відкривши люк, оглядав поле бою. Він бачив Дніпро, що блищав, звиваючись біля крутих берегів, він бачив Київ, що вставав з туману і диму на високих горбах, зранений, почернілий, але вічно живий. На залізному коні він летів на чолі колони, яка гриміла подолом. Від сотень важких машин трижала земля. Київ, оповитий полум'ям, простягав до воїнів свої почернілі руки. Він кликав їх на допомогу «Швидше, швидше, діти, сини мої!» Гримів бій, йшли танки лавина за лавиною, невпинною залізною рікою. Шулуденко першим увірвався на древні вулиці Вічного міста і, розстрілюючи ворога, з боєм пробився до центру, до руїн Хрещатика. Місто гриміло битвою визволення. Танк героя, підбитий ворожим снарядом, раптом застогнав і зупинився біля спаленого будинку міському партії. Відкривши люк, Шолоденко вискочив і кинувся до гусениць. Що там пошкоджено? Швидше б уперед. По ньому полоснув вогонь ворожих кулеметів. Противник люто бив із-за рогу зруйнованої стіни. Ворожа куля вжалила плече. Та Шолоденко підвівся і різонув по гітлерівцях з автомата. Потім ще й ще, але кулемет не замовкав. Із-за рогу знову вдарила гармата... І танк здригнувся, заклубочився чорною гривою диму. «Що ж, прощай, мій коню, але ми ще поборемось!» Озброювшись гранатами, танкіст поповз по каменю і щебеню до ворога, не відчуваючи рани, залишаючи по собі кривавий слід. То була остання путь солдата. Серед руїн диму і полум'я відбувся мужній відчайдушний поєдинок, тільки сонце, прорвавшись із-за хмар, бачило його. І спинилося на мить у небі, дивуючись хоробрості й мужності танкіста. Він підповз зовсім близько, кинув гранату туди, звідки била гармата. Страшний вибух струсонув стіну, і вона осіла, придавивши собою фашистських артилеристів. А кулемет все ще бив, шаленіючи від злості. «Зараз, зараз і тобі заціпить! Коли б тільки кинути гранату, якомога далі точніше, треба встати, щоб краще розмахнутися! Треба встати!» — наказав собі Шолуденко. В ту мить, як він звівся і кинув гранату, вдарила ворожа черга, скосивши хороброго танкіста. Він упав на каміння, та водночас прогримів вибух і замов кулемет. Пут на хрещатик було відкрито. Він не чув, як знизу, з подолу гриміла танкова колона, поспішали наші, вогнем гармати кулеметів знищували останньо сині гнізда фашистів, а далі затихли громовиці і згасли райдуги в небі. Мертвого танкіста підняли на дужих руках побратими. Став ставши Луденко прапором гвардійців. Йшли війська, крізь дим і полум'я, віддаючи честь загиблому героєві. Він лежав на кам'яній постелі немов живий, сонце схилилося над ним, накривши золотим покривалом, витканим із ясного проміння. Так загинув той, то спить під мовчазною сірою плитою, на якій горить напис у вічного вогню. У безсмертній історії визволення Києва золотом вписані слова «Хоробрий син України некий Микитович Шолоденко, який перший вступив на вулиці Києва і загинув героїчною смертю на площі Калініна 5-11-1943 року. Перша могила героя знаходилась у кінці Хрещатика, неподалік від того місця, де провелася його кров. Це вже мертвим він прийшов сюди, в парк вічної слави. Він заснув навіки, ніколи не встане, не пройде вулицями Майданами Києва, який так любив, коли ще жив і працював у цьому місті. Не стане він в імлі, осяяний сонцем на високій Дніпровській кручі. Не побачить ні весняної повені, ні далеких синіх лісів за десною. Не побачить зоряного неба, не почує, як співають солов'ї, не милуватись йому ні сходом, ні заходом сонця. Все це він залишив людям, віддавши життя за наше щастя. А як він любив і Дніпро, і зоряне небо, і спів птаства, і схід сонця. Як любив землю, на якій народився і виріс, і те місто, де обірвалася його життєва дорога. Він спить вічним сном солдата. Дніпро б'є могутні хвилию в берег. Немов хоче розбудити свого сина. З другого боку лише шум вічного міста плине до цієї Крутої гори. До Київ владно говорить тим, хто спить. Я живий, живий, сини мої визволителі. З гущавини Маріїнського парку, здається, долітає сюди ще один голос. Голос командуючого фронтом генерала армії Ватутіна. Він звівся гранітно на п'єдесталі неподалік від своїх солдатів. Там і стояти йому вічно. Солдати і полководець сплять майже поруч на високих кручах над Дніпром. Над ними в почесному караулі місяць і зорі. Дерева шумлять з вітром про їхнє Безсмертя Дніпро клекоче і розносить про них славу по всьому світові. Гин-гин там, поза Дніпров'ю, що туманіє вдалині від Переяслава старого до прадавнього Вижгорода, прогриміла, прогуркотіла сталева армада його танкової армії.